د ور پسې راوړو په مخ کې ذکر وکړو د دوالو فریقینو الفجر کی وی چې اعمال وکړي په غوختونو کې وکړي چې ډېر ښه ستدي عمل حسنه فیل اوقات الحسنہ ښه ستوختونو کې چې الله قبلی ناغو تخیزې زکي دا سبب دی د کامیابی کنا تړې به اعمال صالح او تذکر کوي فارې خاص او اوقاتو کې او تخویب دنیوی په علاقه تقاومنو او تزہیذ فی دی دنیا ده چې دنیا سره محبت مساته تدیت عزت وې چې مالشتینو عزت ته جمالنین او بی عزت نه الله وی ځای عزت او بی عزت نه ده عزت هغه بل دی چې د یتیم اکرام ده مسكين لا لا ريح صريح سان كل ورك دا دا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر قوازي وقت الصباح قبل دو وقتين وليال عشر او غشبي لس شي دوماني يو شانتي دا لس فيا دي رمضان اډیر د قبله دوه وختونو دو د کله کې ليله تل قذر دې فا نا ټول شپې ځان سره برکت کړي او شفاعه والوترين او قواد اگر ورځ نختره جلسم ده والوتر يرد عرافې چ نه هم ده جفت او او نا تکه والليل او شپه اذا يس رو کله چیرورو په ختمې دوشي دا پسوباندیکوادی حل فی ذلکا قسم لذی هجر چې خنن په دې وختونو کې عبرت شتا د پاره دا قلمن قسمن عبرت لذی هجر د دا قلمن چې قلمن دی, دی نو دا دا غنه خالی نزی دې وختونو کې وړ ډیر خارې کوي او ځان لډیر سدا خیرت ته جمع کوي دا د اقلمن کار دی اذ به عقل هل قال او ګورا چری دنیا کې تشخوب کړې الم تران ګوري کیف فعل ربک بیاذین څنګه کاروک رب ستادا د عین سره ای رمزات الیماد هغه عین چې په ارم کې آبادو دغه ملک نوم دی او خاوندان د دا بنګلو الکې هغه عادیان لم یخلق مثلوه فبلاد چ بیا پیدا نکړې شو داږي په شانتي په خارونو کې او سمودیان آغا یا بو سخرا بیل وادي ثنه کلهلن جوړ کړیو غروونو کې بناسو ټاټه بیٹه کوله تراشل به غټې په غروونو کې التوی کورونه جوړولو او فرعون خوند میخونو چې سزا به ور کولا یاد الله کړو اغه کسان توغوفل بلاد چې سرکشی وکړه په دې خارونو کې فاکثرو فی الفساد نو زیاتیکو په دې کې فساد زیاتیکله کو چې پیغمبران رالو اذابی مقابله شروع کړه \|_{ی تزیات فساد وی چې بیا د علاج نه بغیر د عذاب نه نہ پا فسوب عالم ربک سوت عذاب او اخلاص کړه په دې باندې رب ستایو کوړه غازابو ان ربک لبل مرصاد او به شکربسته اوسم په انتظار گا کېده سو مطلب ول یهی هلا او به تو چټیو کړه نه اوسم دا سچېږي دنیا کې نه لاغه کوي کنه اخو چرته یو وخت به داسی وو اوس خو هر وخت ته نور ته هر وخت کې ګورنه قسمه قسم اتلو ندی صدی ولی لبالمر سواد الله په حال باندې دی کنه سزا ورکی سزا ورکی انتظارګادي توي فامل انسانو هر چي د انسان دي زامه بتلا او ربه کل چي امتحانو کې بده رب د دو فاکرمه عزت من دي کې ونعمه مالداري کې فايقولو نذ صرف دمروي چ ربي اكرمن رب زما زما ډير عزت کړې رب نه ډير خوشاله نه نه سي خوشاله نشتا کليمه نشتا توحيد او سنت نشتا نو اسې وای چې اكرمن نو یې مال را کړلې کنه هم ته دې ته عزت وې او او کله چې امتحانو کې والله په بل قسم بنقم فقدر عليه رزقه نو کام کی پدبان دے رزق او ډیر په سخت او ته حاصل یی وي او یی وی وی ربی احانن که زغ په رب نوې سپکړې زه په یی چاس پکنو مغه دا زغ په رب سپکړې منو بس سر کرا پوری خان دی او خدای تعالی په هغه باندې زورونو چې ته سپکړې ربی دا بدبخت انسان حال یو چمالدار شي وې عزتمن شومه دې ته عزت وې او چې غریب شي نو شو سپوک شومه بی‌عزت شومه دې ته بی‌عزتی وې الله وکړه نه نه دا څه کې و ته عزت وې نو دا عزت نه مال دولت دا څه کې و ته بی‌عزتی وې دا به عزت نه ده عزت ده بل لا تکریمون الیتیمه تاسو عزت نکوي د یتیم الله اند ویلی چې زموږ بندا رضا کنو زبر رضا شمه زموږ بندا لور کنو بس د شولک شي ولا تحاظو نا لا تعامل مسكين نه پخپل داسې کوي انوم چری بلته ترغیب ورکړي د خیر خیرات ته مسکینانو وړه ټیک د اسوک پکه اجزان نوایي خدا اسوک پکه مشرانو نا ویله په کار دي کنه چې خلق ته دې ترغيب ورکړې د شردا زمواري ده چې په خپل لي ونيسبه تا کور نه دې معلومه نبل ته خو دې وای کنه چې د میلمل روډه راوړه لکه پښمنیوالوم بیا ولا راوړه نو دا نو پلا ته حظون على طعام المسكين نو خلق له ترغيب ورکي اغي بیا وې چې رکمون ته ویلې للا فزرو خود سو نو وینو و تاکلون التراث اکلل لمن دا غمو شرو د کنهخه د پسمال در شوی دي په کونډو یو ملشی نذتا زمکه مالو نه پاتشي بل ملشی نذتا ير سپاتشي دې د مړو مال ته ناس دي ګورا نو دی و جوانډولو سو ورکی و پره تاسو مال د مړو اکل لمن په خوراک ډیر ډیر سره او تهيبو نل مال حبن جمم ام محبت کوي مال سره محبت ډیر کلا چری دا سندا اذا ذقت الارض دکن کله چوجل کول شي زمکا پجل کول سره بیا بیا دکن دکن بیا خو بدا ادريګي نه کنه اور اب شیخ کارو او ملائکهم صفاً صفاً پرپو تنظیم سره سب په صف وجيہ یوم یم بجہننما رابوست شی جانم په دغه ورځ جي آئ نه خاره بکلی شی دغه ورځ باندې یوم یہ تذکر الانسانو دغه ورځ باندې بیا با دی انسان خپل عمل واننا لوز ذکران او چرته وی د د پاره یادول کله دېروي چې زما عمل زما عمل نزه خو له نور کوي یقول وای وای لیسنی قدمت لحیاتی افسوس ته مالرا چې ما مخ کې کړی په دنیا کې عمل د نتیجه د پاره له حیاتي چې دا جون مخهسته شي ووې پس په دا وروت باندې با عذاب ورنکې ایسو کو په شان د عذاب د الله لا يعذب عذابهو عذاب باورنکی پشان د عذاب ورکول د الله احدو حصو کوم ولا یوسف واسق او احد انا با تللوکی پشان د تللو د الله حصو دنیا کی خوازابونه ورکړي خلکو د الله پشان عذاب ونشي ورکول دنیا کی خلک ته لا لې لاس وخپونه اجیل تیجولي د الله پشان تینشي تللې ولي دل تک ته یو بندو تړي نزه بدن دی ول او تاړ دا غفی کار خوکور دے گرزی را گرزی ہو آہا حال تا سوچو نا فکرو نا کئی آوی چی کافران چی دی دی جسنگا بدنو ننے پا جاننم کی نا غفی کرو نا بیم پا جاننم کی یا بار نشیت لے چلے پیزان لیل شیخ چلی پا شانتی یا ایتو هن نفس ایا نفسو چې ته مضبوط په ایمان باندې ارجعی زواپسو اله ربي کې خپل رب, رب ته راضیه تم مرضیه خوشاله شې به دلنه هميشه خوشاله شوې فادخل فی عبادی ز داخل زما بندیانو کې یوازې بنځی کنهخه دلی دلی وځي وادخل جنته یو داخل شازما جنت ته